Bismillahirrahmanirrahim. Salatu selam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Ne kemi filluar para disa kohësh me shpjegimin e librit me dorëzës alikind i cili ne ka shkruar Imam Ibn Qayyim al-Jawziyah. Jini ata të njohur. Dhe kemi mbërritur te tema e tokës. Unë jetë në skuputje Këm në zuar dhe në ndësa liber të bukër dhe iper të ndësh një liber në cili ka marrë shumë dhe ibn Qajmë ndozije liber të që ka shkojtur shekë ebn Qajmë në humejtë dhe ka fëllur për të të gjërë shumë bukëra dhe të ashtë që i fjëdhim dhe esha të flasë për të të gjërë që ka të rëkuë e këtë ibn Qajmë në lidhje me rrugën që do të ndikë i besimtari për të rrëllë të këllohu s.p.t si të tërbaz monën të jamën kërën dhe djajë, e juhal insanu inne ka ka di hon i la n, n, rancho, inneka, ila rabbi ka ka dhe hamfe mulaki. Tëhëta njeri, ti je duke punuar, duke punuar në rrugën të ndër për shumër të zotë jëtë, dhe ke bërta të takuar të. Dhe me thënë, kjo është në rrugë të cilën e pëndjitë, por të disa njëzë, me thëmë të paktit, geven... hecin drejt të rrugë dhejërë se më rrinë të kallohë sëmanë të ala. Kurse të disa tjerë hezin rrapshë, ose marrin djathës, ose marrin majtës, ose ndalën vëndë dhejërë se u gjevdekja edhe të herë ta janë të humurit të kallohë sëmanë të ala. Dhe al al t t t të i më nënkejme ljuzie, në tërgojnë etapat që do të ndikin besim tajë për në brinu të kallohë i madhurë. Nëse më bëndu në kam tërguar në mësime të kaluara, Jo ta një që kemi folë për qështëme libër me darës e rimë për para Që besimtari duhet këtë tre gjera që të brite ka Allah i madhurur E para është frika, e dyta është shpresa, dhe tretë është dëshurije për Allahus më në tabë Frika dhe shpresa janë si krahët të cire të mbajnë dhe të në bërra spesh Njërim që ka vetu shpres dhe nuk ka frik për Allahut a i humbet Njërim që ka vetu friki dhe nuk ka shpres të më shirë Allahut a i humbet dhe një personë të cilë dhërë në dobetu me e frikën dhe më shpresë, por pa të shuhi për Allahumë në malin që i shihundë. Për në e duke të besitaj që të të tërëja. Dhe me lartë të tërëja për shuhi e për Allahumë në tërëmarë. Ta që i fillon i më në khejme dhe të regon se si i fillon njëri rrugën për të këmëmohë subhanu ta'ala dhe thotë. Dje se zemra kur zbrazet Prej preokupimit me dënjëmë Dhe nuk lidhet me pasurim Me posi E dhe me pamit e bukët dënjës Por lidhet me ahiretim Dhe preokupohet me të Me pregatitjen për nëheret Por qëmër të këndohës për në të ala Atëherët kjo është Porta e par E suksesit për njërë ju Në më porta e par e suksesit për një i kushështë që ta përëkupojë zemër në ti vetëm e heretur. Dënja në ku do të kjetët të kjetët më dorë? Kërën folë djetar për zuhdim, rëgjimin nga dëjajnë ka dhenjë që në zuhdim është që njeriu mësë kjetët më dëjajnë zemër. Në do të të mësë kjetët më dorë, do të kjetët mësë kjetët më dorë, do të kjetët mësë kjetët më dorë, për të të të të të të të si jetese, të të e mbajnë dë janë si idhullë dhe adhruenit dhe rendim për të dhe duem për të dhe u rendim për hitësaj par në dhe profetës sërem të grupë njërës e njërëz e bequtu abdut dinar dhe abdut dirhem adhruisit e dinar dhe dirhemit dhe ka trekuar që të cizia adhruisit e dinar dhe dirhemit kush është që nëse atyru u jep kënashen dhe nëse nuk u jep zemrohen kurse besimtar i vërtet e lidh zemë me të më të mandorë Dhe vetë me pregatitu për në heret Kjo, thët, është Porta e parë që i hapën për sëmëtar i vërtet Dhe nësi hapët kë port Atejrë, ati, thët, ka filluar të jagoj Ka filluar të vi agimi i dëvërtetis Pasaj, thët Në këtohë medhë fillon dhe zemre të i lëviz Për të njohur Allahus për në ta Për të njohur atë që kënajqë Allahus Për të njohër ato dërprime të cilat e afer njëri të nga lojë më dërruar Për njohër gjithashtu atë që ure në lojë që nërgojë për e saj Ky është hap i par Edhe ky hap që hedhë njëri të regon që ky ka shkejnë në rrugullet duhur Edhe të regon që ky njëri shi sinqet Sepse, zhdo kushe është, është i sigurt që do të takoj Allah në më dërruar edhe që do të apy e si e të për dy gjera, atë e rejtë të zjohet për të dhe përgjishin të dy gjera. Këto dy gjera janë e parë që të apy si Allah i për dhurur, qëfar kënë ja dhurur në dy janë? A kënë ja dhurur Allahum, apo kënë ja dhurur në dy janë? Edhe dhe dyta, qëfar përgjishin kënë ja dhe përfetve? A kënë i hetë o rukën e tyre, apo jo? Ja? Paset të dy më në kajimë, Kjo është të mundë porta e parë që i hape besimtarët Pasë e thotë Edhe kur ze vend të kënjëri u kjo gjëndje Dhe më thonë që zbrazja në zemrës për dynjas Kur kjo se vend në zemrën e ti Atëher i hapa lo një port tjetër I hapa lo një port tjetër që që qëtë porta e qëtsis Porta e qëtsis në vetëmi ai të sot ku është ditë mi sepse endin afërsinë e Allahut dhe të poveljtimit të Allahut subhanu teala. Edhe i pëlqejnë të rrinë në vende të vetmuara, mos përzihesh me krijesat. Sepse ai mëndon që përziherja tepër me krijesat e bën atë që të hutojë në poveljtimin e Allahut mëdor. Dhe kjo është e vërtetë. Kur njeriu pukovohet shumë me krijesat, e harron Allahun subhanu teala. Prandaj Allahu mëdhor me mëshirën e Tij dhe me mëshirën e Tij E ka bër namazin që njeriu ta fal më kundrëshm. Mendo pak sikur Allahu subhanahu wa taala i bënte namazët pesësa, por shumë vetëm për sabah. Ti fallet pesësa për një njeriu, por së tërë ditën i hutuar deri në 24 orësh, i mborisë 24 orësh dhe së njësë sabah tjetër. Mendo pak një sa hutova njëriu, por Allahu më dhurore ka vendosur një namaz mëjes, një drek, një pasdite, një lesham që njeriu sa herë të harrojtë kujtohet. Sa herë të harret kujtohet. Pa ne besimtari ka shumë nevojë, ne të gjithë kemi shumë nevojë që të përqendrohemi në namaz, në sallat, në dhuratë, për të qenë më në vërtet. Pse? Që të përqëytojë Allahu subhanahu wa taala, të cilin njeriu e harron duke u përqendruar me tonjan. Ndërsa ky besimtari vërtet, kur përcjell vetëm lutën e tij, e ka zbravur zemrën e tij, fotove këtij që i ka hapur Allahu portën e dytë, që është xhetësia, ai që thot vetëm Allahu dhe ti thotë ti ku nuk ka zëra, ku nuk ka zhurmë, nuk ka gjë më të bukur për të sa kjo është. Sepse aty i mlidhet fuqia e zemrës tënde. Dhe atë do të, të, të i mbyllen i mbyllen domethënë portet. I mbyllen portet të cilat e edhe edhe e të shpordrojnë të shpordrojnë këtë fuqi të tij dhe e largojnë prekupimet e tij. Edhe ky që thotë atë nuk nuk e qenë që krizën. Kriza që thotë kur ul një gje kur thotë që thotë me Allahu subhanahu wa taala. Ky është domethënë është ky është hapi i dytë që do të që hedh besimtari i vërtet. Mbas i hed thap, atëherë Allahu i mëdhuri hap atë një portë të tretë. Shikoj në vëmendje se po mfundoj këto gjë. I hap Allahu një portë të tretë, që është porta e kënaqësisë së udhërimit, e ëmbëlsisë së udhërimit. Ollë zoti dërgjëri të çputhem. Ne mos mendoni domodin dhe që u që po a po them të gjaja apo buri kryesor ju. Po u boj them tose pukej tim për veten time dhe për ju, me shpresë se Allah më dhurojë, do dhuroj që ti arrij të gjeo ato, të cilat janë katër me vërtetë të qarta. Fati më qen basit të hap Allah një portë të tretë, që është porta e ëmërzisë dhurimit. Edhe dëshon ta dhuroj Allahu ai shumë sa nuk ngopet me Allahu, sa falet, dëshon të falet prapë, sa falet, dëshon të falet prapë. Sa falet, maron në dyre e kajtë do të falet prapë Maron në dyre e kajtë do të falet prapë Filon e zemë prapë do të këndet prapë Si që shëtë shëtë manër dhe la lu Si ku zemër e tonë atje të shëndoshe Nuk do në ngopën duke lezuar fjallë në batë Më thë në thëmanër, i shëtë që njeri dhe voqëm Sahabit dhe voqëm Në zemër pasë Nuk do në ngopën shëtë zemër e tonë Me për bujtimi në Allahot Po si ku zem Në ku njëriju njëri të më më përsi të për në vazi, për e dhurimi dhe për e dhurimi të kërënë të di, dhe mundi që e është shumë në në që e. Dhe tijë, të më në në që imë atër dhe të të gjenër e hëdine të dijë dhe ka dhurimi, shumë, shumë fish, shumë herë më të madhe, sësa kënajësia që ndin atë atë të, të sinët përgupohen më dënyan dhe më kënajësit dhe me epshet dhe dhënyans. Ese të regohet që nj Një për se lefëve, thoshtë, së kur më bretrit të dinin se të shpar kërë njësijet ma dhe ndihim në namazën të ndatës të në luftonin me shpata për të e marë të të kërë njësijet. Edhe, për parë kësaj, ku përmënda të fjallin që thoshtë e në nënkejim, që dëmën porta dytë ishte porta që njëri u dëmën që të soa dhe vetmi edhe nuk të shonë të pozirë shumë e kryesët, një tip koment i vetësh u poshtë, mos e thotë do ky është porta e dytë që i ka hapur Allahu të besimtarit që pritën undëqitësuar vetëm në radhën e bukitorin Allahut, thotë si mendon thotë ky lloj grupi njerëzish a e përballojnë dot jetën këndon ton? Ky lloj grupi njerëzish të cilët vënduan duan të jenë vetëm i a e përballojnë dot jetën këndon ton? Thotë ku janë vendet bosh sot të cilat janë të pastra për i gjunaqëve? Për gjunaqut janë juan vende të të cilat janë të qeta prej zërave dhe prej zhurmave. Kto kanë qenë thotor para 70 vjetësh, nëse sot thotë është e pamundur. Më ftoqët, që pas e gjuptuar thosë ky shef olimi komeditë thotë, më ftoj të kuptoni, është xhamit, sot kanë thyer thot, sikumë qenë uzina. Domithë thotë. Në vendi ku udhërorët tallën më dhëruar, ajo po se për vendet e tjera. U s'po flas për të, po si më, më, më pë për ndo pak domodin xhami vetëm muzikën. Ti thosë shem dëgjim komeditë që në xhamit jet muzikë, do të mund t'i na fet për muzikë, do të na fet me për kondicionerat. Sa për kondicionerat, fjalën, a? Do të na fërgëndërësinë në këngë muzikë, në studio muzikë, me tu tu na hoq sa veshë muzikë për din xhamin. Është bërë për për të marrë vrapit dhe në në xhamit, në shtëpi e Allahut. Ne pas sa treqoni në qaim, porta e drejtë u thash i hap Allahu mëdhoruar ëmbëlsinë e adhurimit. Pastaj zotë më më dukej me humëjë sot çu ku janë atatë të cilët i kanë këthyrë e shpinën Allahus Panotale dhe i janë mashtruar me kënejësit e kse të njajë kënejësit të cilët u e kanë buluar atyre kënejësin e vërtet kënejësin e adhorimin për cilët e në kryuar thotë këto kënejësin të njajës i kanë përshkuar disa djetarë thotë thot, thot, thot, sotë me në kemi komendi këto kënejësin të njajës i kanë përshkuar disa djetarë thotë si Se si një litarë, litarë në cilin varat njëriju, por redhë i qakë litarë i di ka mendozu mjallit. Mjallit, që të kërë shikon të i pasa mjallit, dhe shkomë fudë është të brënda, edhe sajtë kapë edhe vdeset. Këshuja në kërënjësit të njësët. Sepse dhe tojën tëmblë, në këndë në fare, por në fundë të fare pëse e njëriju, shka të vallë këmë të të Paset, thot, im, kajim, për, për, për, të të të të të të të të të të Hëtë ndjën e të dojë kënejësie, por të të të rukun, të rëgumë, ndjën e të dojë kënejësie a i se fatë kur hyrë në mazë, nuk të shëronë në dalë i më prej ti, edhe i hapa madhë madhërruar, e më bërësin, e më bërësin, edhe kënejësie e diqimit fjallës ti, në ngopet, duke, duke edh, në ngopë duke të duke të gjuar dhe duke në kërën. Kërë dhjën e të që tësohat zemra ti, si të q Më pas, me ka i që mëram, ka i që mëram, ka edhe shumë tjera. Tho të më nëkejmë, nuk është kjo porte fundit, asë asylimi me një. Tho të më nëkejmë, pasla i hapa loj i porte tjene në të madhë se kjo. Nukur njeri u që në nëzbrat zemër në të njajën. I hapa loj e porte e qëtsis më Allahun, pasla i hapa loj e madhur e porte në një bërësis në dhurimit, Pasta i havalojë port 4 është porta e vëshgjimit të madhështisë Allahusë më në tala Aje shikonë Allah në madhurë me zemër në ti Shikonë shikon cilësit e ti me zemër në ti Shikonë urësin e ti Kuptonë fjallën e ti Aje së dhe zemër e ti Humbet në brëndësin e kse madhështi jem Ai gaje himë po tjetër kushtjezaën po tjetër. Dhe u po theu vdesë vëllai, domodin është shumë e vështirë për ta përfituar të gjithë në këtë një, po gjithësi një urëk e provave të të gjitha. Mendov pak domodin tregoni në këtë për profesorin e tij, bibliotekëmia e thoshte kishte raste, kishte raste. Nga furr nga forca for, e madhe që i vinte e besimit në çka momente, ditën e shkretirë zrindte vetëm, nuk donte të përzihej boshi në fushie e ma dhe besimit që i vinte, do në dhe të ditë të vetër në shkatirë dhe rritë të vetër të në do në të përëzishë në asin. Ua dhejmë të vetë për përfitruar pak se qëfra dojë besimit ka në shrijuar të njërez dhe ku jemi nësot. Tho ti hapa dojë madhurë përte në rëshgjimin madhështisë Allahot. Ate kur të përfitruar besimtari madhështinë Allahot s'onë t'ahla, që i qitë universit, shtë qit dhe tokot. Ja si një tërmi i tërmi buke në dorën e njëjtit për nejsh, kshu e ndonë Allahu 700 topa. Si i thënë bi buke në dorën e njëjtit për nejsh, kshu ka përshkruar profeti Sallallahu. Kur njeriu po fillon të mëdha ështëi, pa përfituarsi është Allah. Edhe kur këto mëdha ështëi hyn në zemrën e tij, edhe bizotorat zemrën. Mendo pa ky njeriu domethënë ka më përkupim të botëja. A mund më ndëjto të çmend njerëzit? Si e shikon i fen Allahut? Si e shikon ti personin e adhurimit në Allahut? Normalisht ti shikosh për ti personin, diçka tjetër. Ky është një iluhi, njerëzimi një i iluhit tjetër. Ky nuk e kupton njerëzit dhe as njerëzit nuk e kuptojnë ta. Këti i duhet si një njerëz që vjen gjut të huaj. Edhe ky duhet një njerëz si po i ofret aty me një gjut të huaj. Sepse ai E ka zemër e lidhur me botën e lartë. Kurse ata kanë zemër e lidhur me botën e poshtme. Dhe këto dy botë u bashkojnë të dyja në zemrën e një personi. I ha vallëma dhe u hart sot portën e madhështisë së tij dhe zhytë zemrën e tij në këtë botë, ndërkohë që njerëzit janë në botë tjetër. Pastaj hapa vallë një portë tjetër edhe më madhështore se kja. Val, atë mundë dhe më dë njerë, ne që të e rrimë të dhe ngratë dhe shërdezë. Nuk diskutoni më në këjmë të njërë dhe cilët lepes gjunafë dhe vëmbëm pës tjera. Nuk i fi listë pare të dhe njërë, nuk një flitët për këta. Këtu o dhezër flitët për të sa njërës tjera të cilët ka mëndosu që të jetë të apëgështënë Allah së panëtale. N edhe për këta Allah i madhurur ka përgatitur që këtë dërnja një legjenet të veçantë të cini se ka as kush dhe nuk e përjeton as kush për e shtyre më pasi hapa Allah i madhurur ti personi për orten e turbit i vjen tur për Allah i madhurur ku këtë person e, e, e, e ka zbrazë e zemrën ti për zhëgjit i dhe për e shëndahut ku këtë person që të sot vetëm bërë mba ku këtë personi këtësot, Filon dhe e më mërtoj të adhurimi. Pas taj, Filon dhe shikon më adhështi në obahot dhe shikon më mërështi në kërjesave, atëheri i hapë allohi më adhurë portën e turpit për ti. I vjetë tur për Allahës për në talë. Tërgojë që më pekërë në kërmanu, edhe kur diltë në bajë, vendostë një copë lecë këtë parë fëturës ti nga turpi, ishe tur për Allahës për në talë. Kur zë ka që një p Nësa duke ka qenë në të gjithë fundelim në janë dhe së të kushtijetë, ka të mjë këmë të ti dhe thoshte, ah, së tur për e teje o Allah, edhe së kur një falës gjënafët. Ah, së tur për e teje o Allah të një gjëkimit, edhe së kur një falës gjënafët e mija. Sëpër Allah. Kjo, kjo dhe gradë është i gradë shumë e lartë. Shumë e lartë, të sirët nukarë në shdë kush. Ba rribe të më ta që do Allah i madhurur të nderoj, të veqoj, të Thotim në kejmë, pasaj hapa Allah i madhurë reportën të e tërgëri kërë Allahot. Thotë shkotë, të shi fillu oma, këj ishte fillimi. Thotë, këj është fillimi i njohi së Allahot. Këj është fillimi i njohi së Allahot. Në nëse dëshirot e njohi së Allahot, këtu e këj fillimi. Ndrektë të moment të që a fulle, nuk ishe fillu oma, ishe, ishe parëthënje. Këtu fillon njohi Allah suha nëtana, dhe njohi e ti tërë është një dritë të cilën e hedhë Allahu në zemë ropët ti. I të redonë Allah i madhurë ropët ti dritën, një dritën e cilën e bërën të të ndijë, të ndijë që a i është për para Allahus për në talë. Dritë në zemë që ma nësa njëri u ndijën bedhë që a i është për para Allahus për në talë. Edhe ka tu për ti, ka tu për ku është në vetëmi, edhe ku është për para tjene. Allahu në dhëroftën. Aterë e vendosë të le turbin zemre ti i dhorën në loj madhuruar i dhorën në loj madhuruar një loj i dhorat të tjetër në madhështore të cina e quet ndinje e vëshkimit ndinë zemre ti që allo po vëshonë shtë sekundë edhe kjo dhe ndinje e shëqëronët të nëgëshzimësi e gjithë monej me ndonë që allo i madhuruar me, me madhështin e ti me rështin e ti e shikonët e Shikon shtë të qijit, shikon tokën, shikon kërjesën e ti, gjonën zërët e tyre. Dhe këtë person e kaktën e ndihën e zemër, e këtë ndihën vjenë në basi kakalojnë gjithë të graba. Paset të të më kejmë shërë që në shfarët të më mëndje, thot edhe në basi këtë ndihën, hynë në zemërën e ti, atjerë këtë ndihën jë, i ambulon e ti shumicën e prokupiveve dhe halëve të njësë që të thosë kjo, që nëse një person e ka zemë përkëpuar më hadhë të jasë, a i e vetëm që nuk kam brinu të kërgëra për shumë lë nësaj. Ndëse një person i cili, më shdo sekund, vetëm e mëndon që Allah po e shikon, Allah po e vëshgon, Allah po e djon, fjalën e ti, shikon me primet e ti, ka tu prej Allah s'u më në ta'ala, ndjen më dështim Allah më dërruar, thotë kjo person, Nuk e kam menduar të dynjoj. As nuk preocupohem me buqmonies, as nuk ka hall si po të ngan hall njerëzit. Atë kur i shikojnë njerëzit si njerëz të vojë, thonë çfarë jahta? Çfarë po bën ata? Çdo gjë që çdil për gojë stryh këndërit, për shkak se do të fol ky. Si nuk preocupohem me buqitimin Allahu, po kujtohem me Allah, po preocupohem me buqitimin të çdo gjëje për Allah. Nëse zemra ti është mbushur vetëm me Allah subhanahu wa ta'ala, Për daj dhe ishkojnës të hujë. Dhe kjo është në vërëdit që tishme thotë, kur këndjën një mbulon zemën në simtarit, atëherë këtë gjej e nërgohën në ti shumën njësën e prokupimeve dë njësë. Cishka thëmë profetës salam Bavalli, se në haditin e saktë, të cilë e trasmeton e budohullëdi, thotë, kushëpon prokupimeve të i një, e vetën të rikën e sinë allot, Allahu jamë dhëruar një mbledhje të gjithë hallëve të dunjas dhe ja bëlet i një. Sepse çdo shqetësimi ti do tani kalesa të Allahu, se jeti nuk ka shosur më zero. Edhe do të vit dunja po shkon vetë po shtruar vetë. Në të kundërt, nëse një person bën shqetësimet e dunjas, dunjan, tari kalesin dunjas, tari ato që ndodhen në dunja, ja shpëndan Allahu shqetësimin e tij. Ja shpëndan dhe atë i jet zemrën e të shpëndar. Ni 3, 4, 10, 15, 20 të gina i hutua për e dunjas edhe nuk ka për të arë dhe për riskët vetëm se e që e shkujtur vetëm a e se e shkujtur dhe thotim në kej nërëse këj përësor me këto dëndjeje të cilit i lërgohet për këpimi dunjas oth këj jetën në një realitet ose si me thënë një lukin kurse njëz jetën një lukin tjeta A i është për para zotit ti, për para të dashu i ti, po e shikonë Allah me zemër e ti, kurse njërzit janë një perde, janë të penguar një perde, nuk shofin gjë. Njërzit janë perde, nuk shofin gjë, më pasë të sotë me në këjim, më pasë i hapa loj ma dhe ruajt një port tjetër. Më pasë i hapa loj, më në tani një port tjetër, që është porta e vëzhgimit Të dhe primëve të Allahusë për në talë. Masë i kytë më në e mendojnë që zhdojnë gjefë edhe vetëm e fuqinë Allahusë për në talë, katur për Allahusë për në dhëruar, ndjenë më adhështin e ti, atë e mendojnë që zhdojnë gjeqë në lëviz në univers, në lëviz vetëm e të shenë e ti. Në zhdojnë gjeqë në univers, në lëviz vetëm se do Allahusë për në talë. E shikon krijesët dhe i duke si kukullat. Kur shikon e më i shtë alë më hot, nuk friksojë për tërële. E ti që ata e vetën si kukullat. E dhe që përpërdojnë dhe i duke si të atërë. Të si dhe të rriton e loj madhururë për së përvërurën e blëti. Për shikon e kjëritetën, dëvoqëmërinë, për shikon e më bështetën të ka loj madhururën. E shikon krijesët dhe i njëzvejt, shumën vejt Në moment kërë e ishtë të këmburu për para popëllë ti Edhe e këshidon, i dhe këtë kifri këmbauli I thësë e në filan vënd Ndodhet Një klup alkoli Kurse ti pretendon në nëjë që në vëndën të nuk ka gjunak Edhe i thësë e njëre Pëse i këshidon nësër njëre Këshim hamës të kriste I thëtë vëllaj në ato momente Përfetëroj ma dhe shtina ombaut Përfetëroj që ombaut që në në me arshin e ti El Muhammedi, Allah subhanahu wa taala, edhe, edhe mund duk më brehtë se një miz, mund duk sinimi zë vogël. Kjo është një portë tjetër që hap Allah subhanahu wa taala të njeriu i cili heçi në çdo lloj formash. Edhe pas atë që të ngrihet, gjunjëkot. Pas atë do të sekur vazhdon të gjëndje duke qëndruar në portën tek porta e Allah subhanahu wa taala pa o këthyrër asë djathës dhe asë majtës, dhe pa ju përgjigjur asë në dhe tjërë si tjetër, duke e ditur se qërës t'ja është masë kësaj, edhe sa i nuk e mbritur akoma, atëherë dhe të shpesohet që ti hapi e allohët i e portë më të madhe. Në më të thotë, më në kejmë dhe vazhdoj dhe thotë, sepse nëse këmë ndonë, se këtu kam mbritur, atëherë ati i ndërbritet u dhëdhimi ti për të këlloh She më këto lëndie, tash i briti këllav, falas, tash i briti, këtu është the fund i tij. Ktu është fundi i dhomës që këtu është stop kaq i kishe. Ja, sot këtu njeriu të kuptonë që të ashti ka mbledhur hapin e bekagjës, por nuk ka shkuar akoma. Ka akoma luput të bërë për në britu të britur të këllavs marë tani. Sot, do të nëse njeriu fort të di që rruga ka akoma dhe qëllimi është më tutje do nuk kthehet as djallos as mjtës. Do as nuk të për i përgjithë deri sa uçi për Allahu subhetale, atëherë do shpresohet të ti hapet një portë tjetër më brapak saj. Më pas do të më trej. Edhe këta njerëz që jeton në këtë botë me zemrën e tij jeton si jeta e me lajkë. Zemra e tij u lundron në dritat e madhështisë së Allahu subhetale. Për kësaj zemra burojnë drita nga prëndësia e saj, siç burojnë uji prej burimit. Dersa rridhë në gjërgjës a i e ndjen E ndjen më dështim E së Allah së më në talë në zemër e ti Dhe më dështim E eksistensës Së mbërëtërisë Allah të më dhurur që ndodhë në qëllë E ndjen në zemër e ti E dhe e ndjen vete shumë të lartë Lartë Në krasim e njërës e tjërë Pas e thotë Edhe gjatë të tjurë tjurë të tjurë të të të të të të të të të të të të t Këtë nuk që ndëronë asë të këhurijet e gjenetit, dhe asë kështjel të kështjelët e gjenetit, por i kalonë ato dhe shkonë dhe njitët të kaji që nuk ka të njashën më të askant. Sepse alloj madhurur është qëllimi i dhetëm dhe fundi që të du të synojsh dhe besimtar, si shka thënë alloj madhurur, dhe në një dhe aropi kell mund të ha, dhe se të, të këzot jotë është fundi. Nuk është qëllimi këtu që besimtarë n nuk duhet të jetë nuk duhet të jetë synimi përfundimtar i besimtarit hyrje te xhneleti ose krishteli te xhneledit. Ato do të tin synime të dyta, pas synimit parë që është të arrij të qalohesh me të. Sepse ai i cili do të synoj ose synimi i tij është të adhurojë apo jo, që të rit hyrit ose që tarit, më thënë, të rit domodin te krishteli te xhneledit, synimi është i mirë. Shuaj mirë. Por, sënimi ti është të arit e një kërjesë, kurse sënimi e të i besimtari i cili. Shko në të të dëshënë të arit e të ka uamë më dhururën shumë, sënimi ti është të kërjuës si i kërjesë, më më më sënimi ti është e kërjuës i kërjesë, më më më më të më i nartë. Në nuk është të qëllimi në më nështë shtonë sofisët, që ne nuk a dhurim Allah me shprejese, nuk me frikë Po qëllimi është i lirium zemrës tënde, nuk do të vendosë sulimin e tim më e gjenetit, të lart, që të arrijë tek hyjë e xhenetit ose kthjellë e xhenetit, por që të arrijë tek Allahu subhanahu wa taala të takojë atë. Sepse nuk kam basti asnjë qëllim më, një një dunjë, më dhërinit, një një të lart. Kto mundinjesh i arrim besimtari ndënia ai i cili jep Allahu subhanahu wa taala dhe ky është më von thelbi i adhurimit, që jieu të drejtohet tek Allahu i mirë. Pas kësaj vetëm lutimi Më pasën greja nojma dhe rumër në i gratë tjetër Edhe i hapët një port tjetër Tho t'i hapët i portën e dritës e bujaris Edhe dritës bukuris Këtu fillon njeri u dhe, dhe shikon Me zemër e ti Edhe shion me zemër e ti Një prej dritën dhe të bukuris Allahus pa në tale Edhe aty pas e fillon njeri u dhe shion tu e shihon amb elsit e dashurisë për Allahun e madhëruar. Shihon amb elsit e dashurisë për Allahun, domethënë shihon një lloj kënaësie që nuk e duhet ka njerëz në jashtë. Ku njerzit përqopojnë dhe duan të ndynë çka bëhet ataj. Ky domethënë ka dashuri të madhe për Allahun e madhëruar dhe nuk vendoset për Allahun të zgjerrë. Nuk vendoset për Allahun të zgjerrë. Edhe këta njerëz zotëse po mos mendoni se ata kanë regjistruar vetëm atë që duken. Ka për tyë mandat ka tërëguar Shkrimtari, që jam të kërëmënë një rast Të një personi Thotë Parë du vjetësh Më ka të reguar një vla musëman Se kishtë një shok Kishtë një shok Të cilit ja kishtë hapur Allah i madhëruar I kishtë, dhë, kishtë dhëruar Njohin e ti Edhe mali për takimin e ti Edhe u leshen një me zhrisën Edhe i gjënë dhe njerë Gjëftesi për hyritë të gjenetit Edhe për për për përrije, dhe për mallin e hyrjes dhe u thoshat tyre e çuditur. Atu tregoi diçka që më e madhe se furi e xhenetit. Edhe i thoshin ata të çuditur. Kush është kjo gjë që më e madhe se furi e xhenetit? Dhe u thoshat tyre shikimi i Allahut dhe malli për të atakuar ata. Kjo është kënaësia më e madhe me mallin e hyrjes të xhenetit. Dhe në vitin thot 1423, domethënë bashkë para 9 ditësh, ndiq ky person. Edhe e pa një përshokjë të të nëndër, pas nësa ditësh. Edhe i tha, ku jeti të të një? I tha i unëmë gjenetë të falendejimit e konë Allahot. Edhe i tha, këj që e përshkoj nëndër, anë e përshkurnë në dhe pak gjenetit dhe hyrije të gjenetit, i tha i mjerit i thët, anë nuk më pyëtë përshikimin e Allahot? Anë nuk më pyëtë përshikimin e Allahot? Edhe me pas i tha, Wallahi, pasha Allahot, më tha Allahot më dhaluar Më dëroj atë mundësi që unë të shikoj fytyrën e Tisës kur të dëshiroj. Është, po, basho tregon, është dona flet me tuti për këtë. Ideja është domosdoshmë që synimi i ila arti të vizitorit është që të arrit tek Allahu subhanuhu teala. Edhe ngrylloi Allahu madhur të, të person dhe i hapet i portën e vëzhgimit të drejtës së buj bujarisë apo më shumë. Atë atë domoshem i jën dashuri më e madhe për Allahu subhanuhu teala. Një lloj dashurie e cila i ndez zjarr në zemër. Zjarr i cili nuk shuoa deri sa do takoi Allahun Subhanetale. Zjarri që e bën zemrën një e njeriut të jetë eroburuar pun po dor të kujt? Dor të Allahut i cili e ka krijuar atë. Dhe ja vërgjëti të erobur për Allahun më dhurur. Jo si njerëzit e, e, e tjerë të cilët zemrat e tyre i kanë dhënë dhe i kanë eroburuar në duart të krijesave. Përse është një krye vazhdim. Edhe ky person i cili ka qenë dashuri e madhe për Allahun e Madhhor, është ngritur në këtylë gradë të dashurisë, në Allahun e Madhhor është ngritur në këtylë gradë të larta, ai sa banova të xhelëdit e shikojnë gradën e tij dhe shikojnë atë si shikojnë njerëzin e tjera një hyjë që dalë nga qielli. Nëse ka gradë aq të lartë këllojë e Madhhor, sa Allah e ka vruar ai shumë të qesë sepse Kjo ishte sënimitin. Dikush kështë sënimitin së të, të, të hyrit e gjeletit i arrit e to. Dikush kështë sënimitin të arrit e të kalaj më dërbor. Dha, dha, dha, hyrit e gjeletit e kështjelat gjeletit dhe gjelet dhe dhe dha mu shumë se meqë. Si pas sënimi që kështë së do kushë. Si shka thënë profetisë sëllëm, që në gjelet ndonë dhe në disa dhoma të të i dukshme. Thotë që duken si hyrit gjelë itan sahabe do deguallallahu to grade, grade shumë lartë që nuk e ja arrin askush përveç profetëve. Tha Pasha Allahun, këto grade do të zi ja arrin disa njerëz që si kanë besuar Allahun dhe u ambitur profetëve. Edhe me sa treguohet, më, më sa duket, më këtu flitet për ta njerëz secilat. Ja njerëz secilat që kanë pomulluar për takimin e Allahut. Dhe profeti sallallahu selam thoshte në ditë saktë që transmeton Ammar ibn Yasir në Milano, i duti thoshë ndër tëra, Allahu më nisë nuk e le të të nodha ila wajhik dhe shoku ila liqai. O Allah të koj të më dhurosh kënaqësinë të kimit tënd edhe madh për të takuar ty. Pastaj thotë Imam Khomeini, çdo punë e mirë e ka një shpërbim. Ndërsa dashuria me Allahu Subhanet Tala shpërbimi në ka që njeriu çkojtë të takojë Allahun e mëdhur. Edhe mjafton ky dhe shpërbimi se shpërbimi i madh dhe si deri i madh për këtë person në dynjë dhe në ahiret. Si shtregohet në hadithin e Musa alayhis salam, që Musa alayhis salam i pyet Allahun dhe i thotë, "O Allah, më trego kush është personi që ka gërat më të ulët në jetë?" Dhe ai ja tregon Allahu më dhëruar. Pastaj i thot Musa alayhis salam, "O Allah, më trego kush është personi që ka gërat më të lartë në jetë?" Nuk ka bërë që një person ka donë no, rangun, rangun i njerëzve më të lartë. Dhe i thot Allahu më dhëruar. Hadith rreth vetëm moslimi thotë, "Kujt jeli do kujton njeriu që nuk ka gërat më të lartë?" Ky është e i cili të cilë në në deshe, përse këta ishtë e të cilë në në deshe, i zhjohë dhe ata edhe u akambil në derimin e tyre me dorën time, edhe e kam vullosër ata, përnda e syri nuk e ka parë, në veshin e nuk e ka të gjuar, dhe si ka shkuar njëri më dërmend, se shparë kam përgatitë për ta. Për kërë, për ata cilë dhe, të cilë, dhe të më thënë, sënimi e tyre me të kërët, kanë allanës për vërtetimi i kësaj fjale që ka thënë Allahu në Kur'an, "Fela ta'lamu nasiba oh, ukhfialu hum al-qurratu a'yun", dhe nuk e di askush se çfarë ka nejsish, ka ka përgatit, ka fshehur e, për ta Allahu i mëdhur. Pasë të të m'nghyj për këtë atësinë të duan Allahu Subhanuhu teala më shumë se çdo gjë tjetër. E si e si do të duket gjendja e tyre kur ti shikosh ata thotë në ditën e gjykimit. Kur të thrasë një thirrës të thotë të ikish do kusht të kujë që ka adhuruar. Të ikish do kusht të dohej që ka adhuruar dynja. Dhe nisë gjithë njerëz dohej që ka adhuruar kurse besimtar të rinë vendin e tyre. Edhe atyre u vjen allojë të adhuroj, jo në pamje që ata e njohin, dhe u thot po ju pse nuk shkonim me njerëzit. Edhe ata i thon inna faraqna minnas ahwajukum leilay. Thonë u ndan për njerëzve momentin që kishim ne më shumë nevojë për ta në dynjan. Undam për tyre, undam Në momenti që kishë më shumë Në vaj për tanë, undam për tyre E si më bashkojnë në tanime ta Edhe në thonë Allah i madhurur Këprisni Dhe në presim Zotin tonë Dhe në me të neshë dhe ti ka i shenë Dhe të arallohi madhurur Dhe zgunon para kamer në ti Dhe ata i shohin dhe njohin dhe i bëjnë Dhe i bëjnë se ishte të gjithë Kërsa muna fikve, o thvetë kërrizi Kërsa muna fikve, o thvetë kërrizi Shumë ma dhështorë për besim të ardhe mërdet, për ata cilin kanë kaluar gjithë të etapa, nga fjellimi dhe rënë fund. I lodhë i këtë dunja, i lodhë i këtë asprove të dunjas, por nuk u lodhë nukot, u lodhën për të rritur sënimin më të lartë, që mund të sënoj një kërjes, që është kërjuës e subhanu të ala. Për të rritur ka nëjësin e ti, për të rritur shikimin e ti, Thot, edhe ata që ndërë në dhëndin e tyre për të pritur të adhurin e tyre të dashur e tyre i cilje është me i dashur të kata se zhë dëgjë dërësa u vjen i shikon e ta u shfajgjë dhe tyre edhe u qeshë tyre u qeshë tyre Allah usuar në tada Thot, thot shëkullësëm në temia cilë për të uhidin e thot, jemi për shfrim një ndoj për, për të uhidin shumë që t'i shumë, shumë Thot, të uhidin Ismi i Allahut, ismi i Allahut. Do tauhidi është që shpirti jot të tërhiqet i gjithë për të qallëu me adhuroj. Gjithë shpirti jot të drejtohet për të qallëu me adhuroj. Ky është thelbi. Mos adhurosh asgjëën përveç Allahut. Mos i mbështetesh askujt përveç Allahut. Mos thuajsosh asgjëën përveç Allahut. Mos ke frikë as kësaj përveç Allahut. Mos fushush, mos vujëz në zemrën tënde frikën e asnjë krijese veç Allahut subhanehue tallah faqe e më të lartë vazhdimi dhe qëllimi është që njeriu vazhdon të ngrihet në, në gradë, në gradë, në gradë derisa të arrijë tek Allahu subhanahu teala. Edhe të zëj vend para Allahut mëdhëruar ose të vdesë i rrugës për të kollaj mëdhëruar dhe nëse i rrugës ai shpëlimin e ka te Allahu mëdhëruar. Kështu që, që i lumtur i vërtetë dhe i suksesshëm i vërtetë është a i tili nuk thehet asë djatës, asë majtës, por sunonë vetëm të këllojë më dhuruarë. I të cili nuk adronë, asë kanë përveç Allah të më dhuruarë, nuk merë, si mbështetë asë kanë përveç Allah, nuk do, asë kanë përveç Allah të, nuk besonë se ka regulluës, dhe nuk, nuk besonë se ka të urtë përveç Allah të s'panë t'ala, edhe asë kurizuës i të përveç ti. Këto e në disa fjallë dhezër, të i mënkejmë në cilët përshkrua në grada që të të ndjek besëntari për të arritur të ka lojë më dhurur Këto e në grada të cilët i ka të reguaj mënkejmë dhe Allah më shërofti mënkejimin se mendimi jonë për të e shë i i ka shijua në të përndajnë e të regu edhe këto një të reguaj më përndajnë dhe që ne përpichemi të pakën të adim se ka dhe kështu edhe pse e di që i nga E shë shë thotim në këjmë Shë rëgo një vënd këtu E thot Edhe me i larti tyre është aji cili ka rënë fitën e me hrytë të gjënetët Shë thot Me i larti tyre më gratë është aji cili ka, ka rënë fitën e me hrytë të gjënetët Në shë fitën e mirë është fitën e mirë Në shë zë gjurë me fitët të dëgje E thotim A bërë këjmë humedje Kurë të arrimë të me gratët të lartë Ne të cilët jemi t të zhytur në fitnë me çështjet e dunjas, me pamjet e dunjas, me postet e dunjas dhe me peshqiget e dunjas. Që, Ku e bën qein atë juve personi i cili ka arritë në fitnën e mehrit të xhenetit, gratë të ulën krahas me ato që dëshon tali të kollojmë nderuar. E sho munduhet pa e personi i cili është zhytur në dunjaj. Nuk kemi për qëllim të vlezë të vlezë të ulin vlerën e grivëve të xhenetit. Edhe ai personi si sh... të shihë Në nërë të arritë hyritë gjënetë dhe i ka i sëni shumë dhartë, po më i nërë ca i është arrishtë e kryu si hyritë gjënetët. Nëse hyritë gjënetët e një bukurinë, bukurinë mahnitëse, cila e mahnitë me sënë tajnë, e thuet që i ka përndinë shto zhjetë duke shikua nga mahnia hyritë gjënetët, ta dini, ta dini se, Si kur hyrë gjenet, me gjithë të hyrit të xhenetit, me të gjithë bukurinë që ka krijuar Allahu në xhenet, të mblidhen të gjitha buqet e krijesave, teknikë së vetme. Gjithë bukuria nuk është përpara bukurisë së Allahut, vetëm sa sikur është një pikë ujë përpara një oqean bukurie. E çfarë mund të ndihet besimtari kur ta shohë Allahun Subhanetallahu. Por duhet të paso para asaj diçka tjetër më e zezë. Që besimtari nuk e do Allahun për bukurinë ti, e tij, por do Allahun Edhe për ti, për ti, për ti, për dhe për madhështinë e tij, për urtsinë e tij, për dijen e tij, për gjithçka që ti darta, e dohet edhe ka frikë për ti. Ka respekt dhe frikë për ti. Sepse dashuria e cila nuk, nuk shëqërohet, dashuria e cila nuk shëqërohet me frikë shpresë, ajo kthehet në përkëdhel. Ajo dashuri e cila nuk shëqërohet me frikë shpresë, ajo kthehet në përkëdhel. Për, për treguar ti një prej sufistëve, i cili pretendonte se e donte Allahun, por nuk ishte frikë për Allahun. Që të rgojë edhe një herë na do të vë pallidur dhe i kuteve. Edhe ai drejtuu Allahut me sulvart, i pasur shallahu pseçi që përshkruajnë sfisën dhe shoftëtyre, i drejton mua i thotë: "A kush buni dashur me dashurin e tij? Unë ta dhuroj ty kurse tisot malet e ventiki." Zot ndruaj. Ky pretendon se do Allahun, por e krahason Allahun dhe bën Allahun si një krijesë. Edhe i flet Allahut si një krijesë. Allahu e ndruaj. Domethënë Ndurë që njëri ju të shëqëroj frika Pa ndër po të shikosh se lefët Shumë flisim për frikën Dhe pak flisim për të shurimi Pse? Se psa i personi cili e kam e dëvërdit frikën mahun është besimtare vërtet Kursa i personi cili përndër nësër për për dhe o no Nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk nuk n Për të shurin dhe rëpado, do të të tërë mos frisë një, mos frisë i për të shurinët. Se kam frisë e do të djojnë të njeres, të të njërëz, edhe do të pretendojnë e do për e pasurë të. Do të pretendojnë e do për e pasurë të. Se shdo kushë mund të pretendojnë të shurinë. Por frika është ajo e cila e kufizon të shurinë e vërtet, dhe e vërtëdon të shurinë që kjo është vërtet, dhe e vërtet, ndë e allohës më në tala, Këni në këmë kun të më të hibbunë Allah e të të bjoni, i hibbim këmë Allah. Thuaj, nëse me të vërtet të dojnë Allah, atë e mundisht në mua që të dojnë jo dhe Allah. Ky është argumenti që ka sielë Allah i më dhurën Kur'an edhe së dhova që ka më dhurën surë Allah, pa atë që për të dojnë se dojnë Allah i më dhurën. Nusë Allah në më dhurën që dhe bëj për e tyre që dhurën Allah, nusë Allah në më dhurën dhe bë Edhe u vlezë vallaj, sikur besimtarit arrit të degradë, nuk i hyn sy pse dynia e mbasgjë, nuk i bën përshtypi më kur thuat, jo po ka frikë për krijesave, jo po ka frikë se po e shikojnë, po e dëgjojnë, po e vëzhgojnë, jo po jo po kam ha nga dynia, se jo po bëlupon dynia, unë nuk kam çet ha, nuk kam çet pi, ja, ja, ja, është shumë lart. Ky person është me Allah subhanahu wa taala sipundë të vdekurit. Kur vdes njeriu, çfarë bën një qenë ja gredoën si doj e kthen si doj çu është dobështari i vërtetë el çu vetëm ti prallot bëj, mu dusha, bëj që unë, ti më muça dush Allah m'bëj më që un gjithë jetën tim vetëm për ty që çdo dorë që mende ngroën për ty çdo fjalë të vetëm për ty çdo fjalë vetëm për ty ky është ai personi i cili më të vërtet thuaj që ka arritur ose shpreson që të arriti mëvojmë edhe orë dhe nëse nuk ka arritur po zgugës për të qollon dhe zgugës Shpesohet që shpëllimi ti është të kallaj madhurur Ome i e khushmim bejti mu haqjan I në qaj o rasulli Thumë me ju trikë full motov Ka doa ka gjëro dhe Allah Dhe kush delë përshmise ti Për të migruar Për të kallaj dhe dërguaj ti Dhe pasaj vdes rrugës Shpëllimi ti ka shkuar të kallaj madhurur Ndusë Allah në madhurur Ndusë Allah në madhurur E nëse nuk në dhurur në eve të dhe grada dhe shpëllimin e kse grada, të mos në e privoj në eve shpëllimit e fatkesis në cilën e kemi rrënë. Pak të në luësëm Allah në dhurur në eve shpëllimin e fatkesis në cilën e jemi që grade, në e se kemi rrët të dhe grada dhe në luësëm Allah në më dhurur mos në bëj për e tyri që në privuar nuk të jetë dhe njëtë tjetër Allah në shpëllet në njëtë tjetër.